33. fejezet Vitéz irtózott a víztől, ezért kellő távolságot tartott a parttól. Előre loholt, majd vissza, körbesimatolt, egy ideig pászer mellett maradt, majd újra neki íramodott. Szinte senki nem járt erre rajtuk kívül. A vidék csendjében pászer noferetre és a legutóbbi találkozásukra gondolt. A legapróbb jeleket is igyekezett magára nézve kedvezőnek értékelni. Hiszen Noferet, mintha éreztette volna vele, hogy kedveli. Minden esetre szóba állt vele. Egy tamariskus mögött, mintha mozdult volna valaki. De Vitéz nem jelzett veszélyt, a bíró tehát nyugodtan folytathatta a sétáját. Szutinak köszönhetően előrébb léptek a nyomozásban. De vajon messzebb is juthatnak? Egy tapasztalatlan, fiatal bíró ki van szolgáltatva a feletteseinek. A kapu főbírája igen kíméletlenül figyelmeztette erre. Bránir megvigasztalta a tanítványát. Felajánlotta, hogy ha kell, kisebbre cseréli a házát, hogy pászer kifizethesse az adósságát. A főbíró ítéletét nem lehetett félvárról venni. Önfejű, elszánt ember volt. Gyakran megleckésztette a fiatal bírókat. Vitéz egyszer csak megtorpant, és a levegőbe szimatolt. A tamariskus mögül kilépett valaki, és pászer felé indult. Vitéz morogni kezdett. Pászer a nyakörvénél fogva tartotta vissza. Ne félj, nincs más a közelben. Vitéz pászer kezét bögdöste az orrával. Egy nő. Magas, sűrűn elfátyolozott nő. Biztos léptekkel közeledett, és pászertől három lépésnyire állt meg. Vitéz mozdulatlanná dermedve figyelte. Nem kell félnie, nyugtatta meg a nő pászert, és levette a fájtlát. Az éjszaka kedvez az elmélkedésnek, hatús hercegnő. Négy közt akartam beszélni magával, tanúk nélkül. Hivatalosan nem is hagyta el Tébát. Hhm, csoda éles látás. A bosszúja célt ért. A bosszum. Felfüggesztettek a tisztségemből, ahogy kívánta. Nem értem, mire céloz. Kérem, ne üzön belőlem. A fáró nevére mondom, semmit sem tettem maga ellen hiszen fenséged mondta, hogy túl messzire mentem. Hát az igaz, hogy felháborított, de tisztelem a bátorságát. Elismeri, hogy nem ok nélkül kérdeztem ki? Talán elhiszi, ha elmondom, hogy beszéltem a tébai főbíróval. Az eredmény? Ő már tudja, mi az igazság, és ezzel lezárult az ügy. De nem az én számomra. Nem elég magának az, amit a felette sem mond? A jelen esetben nem. Uh -huh, látja, ezért vagyok most itt. A főbíró jól gondolta, hogy feltétlenül fel kell keresnem magát. Elmondom az igazat, de megkövetelem, hogy ne beszéljen róla senkinek. Nem hagyom, hogy zsaroljanak. Milyen csökönyes! Azt remélte talán, hogy megalkuszom? Maga sem szeret, mint a honfitársai többsége. Azt kellett volna mondania, a honfitársaink többsége. Most már felséged is egyiptomi. Ki tudná elfelejteni az igazi hazáját? Aggaszt azoknak a hetitáknak a sorsa, akiket hadifogóiként hurcoltak Egyiptomba. Néhányan be tudtak illeszkedni, mások viszont csak tengődnek. Kötelességem segíteni őket. Ezért juttattam nekik búzát a hárem raktárából. Aztán az intézőm jelezte, hogy még a következő aratás előtt el fog fogyni a gabonakészletünk. Felajánlotta, hogy megállapodik az egyik magtár felügyelővel. Én pedig elfogadtam a javaslatát, tehát engem terhel a felelősség a szállítmány miatt. A rendőrfőnököt beavatták az ügybe? Természetesen. Ő sem tartotta a bűnnek, hogy jól lakatjuk a legszegényebbeket. Melyik bíróság ítélné el ezért? Hát csak is az eljárás szabálytalansága miatt lehetne vádat emelni, de Hattusa ezt is két intézőre hárította. Mentmosze mindent tagadna. A szállító kétségtelenül ártatlan, a hercegnőnek pedig meg sem kellene jelennie a bíróság előtt. A tébai és a Memphisi főbíró kiállították a szabályszerű iratokat. Ha úgy gondolja, hogy nem a törvények szerint jártam el, tegyen belátása szerint. Elismerem, hogy a törvényeket nem tartottam be betű szerint, de ugye a szellemük a fontosabb, kérdezte Hatusa a pászertől, aki belátta, hogy a saját fegyverével győzik le. A honfitársaim nem tudják, honnan van az élelem, amit kapnak, és én nem is szeretném, hogy megtudják. Számíthatok ebben magára? Ha jól értem, tébában foglalkoznak az ügyel. Hatusa elmosolyodott. Hát nincs kőből a szíve? Bár csak abból lenne Vitéz már ismét önfeletten szaladgált és kis állatok után szimatolt Engedjen meg még egy kérdést, hercegnő Ismeri személyesen Asher tábornokot? A a napján hálát adok majd az Isteneknek. A Pokol démonai tépjék szét a népem gyilkosát hangzott a nyers válasz. Súti napjai gondtalanul teltek. Az érdemeinek és a sebeinek köszönhetően több hónapnyi szabadságot kapott. Párduc eljátszotta az engedelmes feleség szerepét, de szerelmi csatározásaik során bizonyította, hogy egyáltalán nem szelidült meg. Minden este újra kezdték a párviadalt. Néha a lány kerekedett felül, ilyenkor kicsúfolta a szeretőjét a puhánysága miatt, másnap aztán könyöröghetett nekik egy elemért. Élvezték a játékot, és leltek egymásban. Persze Párduc gyakran mondogatta, hogy sosem tudna beleszeretni egy egyiptomiba, amire Suti mindig rávágta, hogy gyűlöli a barbárokat. Amikor aztán Suti bejelentette, hogy egy ideig nem jön haza, Párduc neki esett és ököllel püfölte. a falhoz szorította, lefogta a karját és hosszabban csókolta, mint addig bármikor. A lány hozzásimult, mint egy kis cica és olyan erős vágyat ébresztett benne, hogy el sem jutottak az ágyig. Ne menj el! Titkos megbizatást kaptam. Ha elmész, Megöllek. Visszajövök. Mikor? Nem tudom. Hazudsz. Mi az a megbizatás? Mondtam, hogy titok. Nincs titkod előttem. Az csak hiszed? Vigyél magaddal. Segítek neked. Szuti erre nem is gondolt. Sesi megfigyelése hosszadalmas és unalmas elfoglaltság lesz, lehet, hogy ketten is kellenének hozzá. Hm, jó, de ha elárulsz, levágom a fél lábadat. Sose mernéd megtenni. Tévedsz? Pár nap alatt sesi nyomára leltek. Délelőttönként a királyság legjobb vegyészeivel együtt a palota laboratóriumában dolgozott. Délután egy város széli kaszárnyába ment, ahonnan csak hajnalban bukkant elő újra. Szuti csak jót hallott róla. Szorgalmas, ügyes, szerény. Egyedül a szótlansága és a tartózkodása nem tetszett az embereknek. Párduc hamar elunta a tétlenséget. Semmi mozgás, semmi veszedelem, csak várni kell és figyelni. Milyen unalmas! Szuti lelkesedése is alább hagyott. Sesi senkivel sem találkozott, és csak a munkájának élt. Telihold ragyogott Memphis egén. Párduc szutihoz simulva aludt. Ez az utolsó éjszaka, amit megfigyeléssel töltenek. Figyelj, ott van! Hagy aludni! Idegesnek látszik! Párduc duzzogva oda nézett. Sesi épp kilépett a kaszárnya kapuján, Felült egy szamárra, és a lábát két oldalt lelógatva elindult. Párduc döbbenten figyelte. Vége a küldetésünknek. Sesivel nem megyünk semmire, jelentette kiszuti. Tudod, hogy hol született sesi, kérdezte Párduc. Azt hiszem Memphisben. De hát sesi nem is egyéb, Tomi. Honnan veszed? Csak a beduinok ülnek így a szamáron. Szuti szekere befordult a mocsarakkal körülvet Pithonvárost határőrségének az udvarára. Egy lovászra bízta a lovakat, és a bevándorlási ügyeket intéző írnokhoz sietett. Az Egyiptomba bevándorolni kívánó beduinokat mindig itt hallgatták ki először. Voltak olyan időszakok, amikor teljesen lezárták előttük a határt, és sokszor előfordult az is, hogy az itt benyújtott kérelmeket a Memphisi hatóságok elutasították. Szuti harci kocsizó hadnagy. Hallottam a hőstetteiről. Tájékoztatást tudna adni egy beduinról, aki valószínűleg már jó ideje egyiptomi? Nem lenne túl szabályszerű. Miért akarja, hogy utána nézzek? Súti zavartan lesütötte a szemét. Hát, szerelmi ügy. Ha sikerülne meggyőznöm a volt menyasszonyomat, hogy az illető nem tőzsgyökeres egyiptomi, akkor talán visszatérne hozzám. Jó, rendben. Hogy hívják az illetőt? Sesi. Az írnok hozzálátott a kereséshez. Van itt egy sesi. Tényleg beduin Szíriából jött. 15 évvel ezelőtt jelentkezett a határőrségnél. Akkoriban nyugodt volt a helyzet, tehát beengedtük. Semmi gyanúsat nem tapasztaltak? Nem volt vaj a fején. A tudomásunk szerint sosem harcolt fegyverrel Egyiptom ellen. A három hónapig tartó vizsgálat után a bizottság támogatta a kérelmét. A Sesi nevet vette fel, és fémmunkásnak állt Memphisben. Az első öt évben végzett ellenőrzések mind kedvező eredménnyel zárultak. Azt hiszem, ez a sesi már rég elfelejtette, hogy honnan jött. Vitéz Pászer lábánál aludt. A bíró nem fogadta el Bránir ajánlatát, hiába győzködte öreg mestere. Nem vette volna a lelkére, ha elkótya vegyélik a mestere házát. Biztos abban, hogy az ötödik veterán még él? Ha halott lenne, azt jelezte volna a vesszőm. Lemondott a nyugdíjáról, mert félti az életét, így viszont muszáj dolgoznia. Káni módszeresen végigkutatta a két partot, de hiába. Pászer a teraszról nézte Memphis-t. Hirtelen úgy érezte, hogy valami fenyegeti a nagyváros nyugalmát, mintha ismeretlen veszély rá. Ha Memphis-t éri, téba nem áll ellen, és oda az egész ország. Pászer a gondolattól is rosszul lett, és lerogyott egy zsámoljra. Te is érzed a bajt. Milyen szörnyű érzés! és egyre erősebb. Lehet, hogy csak képzelődünk? Te is a csontjaidban érzed. Először, ennek már jó néhány hónapja, azt hittem, hogy csak rémálom, de egyre gyakrabban visszatér, és egyre súlyosabban rám telepedik. Vajon mi lehet? Olyan csapás, amelyről még csak nem is sejtjük, hogy honnan jön. A bíró megborzongott. A rosszul léte elmúlt, de tudta, hogy teste soha többé nem felejti el. Szekér állt meg a ház előtt, szúti ugrott le róla, és egyenesen a terasz felé tartott. Sesi Beduin. Ugye ezért a hírért megérdemlek egy sört? Bocsásson meg, Bránir, nem is köszöntem. Pászer töltött a barátjának. A határőrségtől idáig egyre csak törtem a fejem. Kádás líbiai. Sesi szíriai beduin. Hattusa pedig hetita. Mindhármad idegenek. Kadasz neves fogorvos, de vad orgiákon buja táncot jár a honfitársaival. Hattusa csöppet sem érzi jól magát a jelenlegi helyzetében, csak a saját népét szereti. Sesi magányosan végzi a titokzatos kísérleteit. Íme az összeesküvés. És a háttérből Aser mozgatja őket. Branir hallgatott. Pászer arra gondolt, talán pont ez az a titkos veszély, amit megéreztek. Elhamarkodod a dolgot. Milyen kapcsolat lehet Hattusa és Sesi vagy Kádás között? Egyaránt gyűlölik Egyiptomot. A hercegnő gyűlöli ásert is. Honnan tudod? Ő mondta, és igencsak meggyőző volt. Gondjam már, pásszer ébredj fel, nézd tárgyilagosan a dolgokat, és te is ugyanerre a következtetésre jutsz. Hattusa és Asher agyalták ki az összeesküvést. Kádás és Sessi a két végrehajtó. A fegyvereket, amelyekkel sesi kísérletezik, nem a hadseregnek szánják. Lázadás? Hattusa azt akarja, hogy Egyiptomot elfoglalják, Asher pedig megszervezi a támadást. Suti és pászer egyszerre nézett Branirra. Türelmetlenül várták, hogy mi a véleménye. Ramszesz hatalma nem gyengült meg. Azt hiszem... Egy ilyen összeesküvés eleve bukásra van ítélve. De mégis készülnek rá. Cselekednünk kell, a csírájában kell elfolytanunk az összeesküvést, félte Szuti. Ha beidézzük őket, a bíróság elé megijednek, azt hiszik majd, hogy lelepleződtek. Ő viszont ha a vágyainkat alaptalan rágalmazásnak ítélik, akkor súlyos büntetés vár ránk, előttük pedig szabaddá válik az út. Pontos csapást kell mérni rájuk. Ha megtalálnánk az ötödik veteránt, többé senki se hinne Asher szavának. Te kivárnád, hogy bekövetkezzen a baj? Adj még egy éjszakát, Szuti, hogy átgondoljam a dolgot. Hát akár egy egész évet is adok, ha akarod, úgy semmi hívhatod össze a bíróságot. Pászer, most már nem utasíthatod vissza az ajánlatomat. Minél előbb ki kell fizetned az adósságodat, hogy visszatérhess a hivatalodba. Pászer magányosan sétált a sötét éjszakában. A sors arra kényszerítette, hogy belebonyolódjon a napról napra veszélyesebbnek bizonyuló összeesküvés útvesztőibe, pedig másra sem akart gondolni, mint a szeretett távoli noferetre. Lemondott a boldogságról, de nem mondott le az igazságról. A szenvedés érettebbé tette. Lénye legmélyén kioldhatatlan erőt érzett. Ezt az erőt azok szolgálatába fogja állítani, akik a legkedvesebbek neki. A hold a harcos kés volt, amely széthasítja a felhőket, vagy tükör, amely az istenségek szépségét veri vissza. Pászer a holtól kért erőt, azt kívánva, hogy a tekintete olyan éles legyen, mint az éjszaka napjáé. Eszébe jutott az ötödik veterán. Miféle mesterséget választhat az, aki észrevétlen akar maradni? Pászer gondolatban végigvette, milyen mesterséget üznek nyugattéba lakói, és sorra el is vetette mindet. A mészárostól a szántóvetőig valamennyien kapcsolatban álltak másokkal. Káni tehát a nyomára bukkant volna. Kivéve egy esetet. Igen, van egy foglalkozás, amely annyira magányos, és ugyanakkor annyira szem előtt van, hogy talán nincs is ennél tökéletesebb álca. Pásszer felnézett az ég lazúrkő boltozatára, amelynek csillagformájú nyílásain átsütött a fény. Ha a megérzése nem csal akkor már tudja, hogy hol keresse az ötödik veteránt.